Jo, nu var det så här att Jaffar sa, Du var i din trappa ramla. Vad då sa Mats? Här sa fel, sa Jaffar. Jag menar, var i din pappa och mamma? Och så sa jag trappa och ramla istället. <laughs> vad är dockan? Här jag sa fel. Jag menar, vad är klockan? sa fy. Jo, dockan är 8 minuter i bio. Äsj jag sa fel sa Jaffa, jag menar att klockan är åtta minuter i nio. Så går det när man säger käl, när jag menar sel, när jag menar hel, nej, jag menar fel. Smockan är hyra, Här jag menar klockan är fyra. Och nu ska jag slå fem, äsj jag menar gå hem och lova, när jag menar sova. God katt, jag menar natt. Och sov blått, här äh, sa jag blått. Jag menar, sov grått. Äsch, sa jag grått. Jag menar, sov gott Tjej då. Jag menar, hej då.